Он, бачиш, кивнув постовий. Хочеш познайомитись? Балабан насторожився. А ти хто такий? Семен я зареготав Клемунда. Сеня. Своє справжнє ім'я. Климунда вважав безнадійно застарілим і в глибині душі ображався на батьків за цей виявник свідомості. Він ще раз пильно поглянув на Балабана, немов вивіряючи його можливості. На те, що він зараз збирався запропонувати цьому злодієві, підсвідомо зважився вже давно. Правда, якби годину тому хтось сказав Клемунді, що він чинив саме так, певно, обурився б, але це був реальний шанс поправити своє матеріальне становище. Навечори в ресторанах з дівчатами потрібні були гроші. Того, що він мав, явно не вистачало. Він уже заборгував кільком знайомим. Мабуть, сама доля послала йому цього злодія. Климунда подав знак Балабану, щоб той присунувся. Є вигідне діло. Прошепотів хоч поблизу нікого не було згода. Я ж не знаю, хто ти і що за діло. Свого часу дізнаєшся. Мені до того часу дотягти треба, признався Балабан, зиркнувши на кишені Климунди, де лежав записник із грішми. Дотягнеш, пообіцяв Климунда. Поки що я тебе фінансую. У Балабана загорілися очі. Дай сотню. Мені сотня ось як потрібна. А всі чотири не хочеш? Глузливо запитав Климунда. І витягнув із кишені папірець. Ось поки що для підтримки штанів. Балабан похитав головою. Він вартий і більшого. Ще одну. Мовив вимогливо. Климунда зітхнув. І витягнув ще папірця. Вважай, що тобі сьогодні пофортунило, але не сподівайся, що я завжди буду такий щедрий. Балабан заховав гроші, розвалився на лавці. Відчув, що Клемунді без нього не обійтися. Проте я коштує теж, дешево. Візваш, коли справді накльовується діло, мушу сидіти тихо, з гідністю пояснив він. Мусиш, згодився Климунда. І тому зараз потягнемо по банці, а потім ні краплі. Завтра зустрінемося тут же. Собака одразу взяв слід, і старшина разом з ним зник у хащах. За старшиною побіг ще один оперативний працівник, а майор Шульга залишився на місці злочину. На узбідчі стояло таксі. Новенька, блискуча, світло-зелена волга. Водій сидів на передньому сидінні, виставивши ноги. Шульга підійшов до нього. Видно, таксист уже розібрався, хто тут старший, бо відразу вискочив з машини, іначе аж виструнчився перед майором. Я з карного розшуку, відрекомендувався Шульга. Розкажіть, як усе це трапилось? Я привів компанію до ресторану «Стрілець». почав таксист мало не пошепки і озирнувся. Ніби справді хтось смів підслухати їх, а він виказував майорові страшенну таємницю. Та й тип уже стояв там, виходить, чекав. Який на вигляд? Одяг і зовнішність, проближував майор. Чоловік у світлій сорочці з короткими рукавами. Літній чи молодий? Ну, такий ставний, гарний хлопець. Приблизний вік, зовнішність. Я ж кажу, у світлій сорочці стоїть біля ресторану і чекає. Але ж ви бачили його обличчя, запам'ятали? Таксист переступив з ноги на ногу признався розгублено, наче бачив та не запам'ятав. Ставний, точно ставний, гарний хлопець. Кажете, хлопець, отже молодий? Чому так вважаєте? Наразу таксиста сінув якась думка і переможні нотки з'явилися в його голосі. А хто ж такі кепки зараз носить? Такі, знаєте, майже без козирка. Тільки -ті молоді, п'яний, четверезий, ви що, на роботі ж я? образився водій. Та не ви. Пасажир ваш. Пасажир, раптом ледве закричав таксист. Який пасажир, бандюга? Він мене мало не вбив. Спокійно, поклав йому руку на плече Шульга. Справді бандит, і ми затримаємо його. Отже, п'яний, четверезий, певнотверезий. Тримався добре, хоча запах був. Це коли він мені тиснив пістолетом в ботовицю. нахилився, значить. Тут я й відчув, трохи пахне. Тепер згадав.